Фельдшер викотився, злав перед Чубенкові очі, впав, потім став рачки, мов хотів завити на сонце, і нарешті підвівся на рівні, тримаючись за вибите око, закривавлений ревучи від болю. Чубенко помалу розстебнув кобуру, витяг зброю і, не цілячись, поклав фельдшера на повал. Виліз на коня. І продовжував путь, ведучи загін, конаючи від тифу, б'ючи себе по голові, щоб прогнати біль. На заході сонце зрівнялося з лісом і котилося нижче. По всьому лісу переплуталося косе проміння. Воно злегка вібрувало і гойдалося разом з вітами. Воно оплутало дерева і потяглося через дорогу, мов казкова заслона, мов ріка з чарівною водою. До неї потрапив Чубенко і поїхав у Німбі. Сяйво від Чубенко засліпило загин. За командиром пройшли тим місцем донбасівці не пізнаючи один одного, обгортаючись красою і міцю, молочаючи і забуваючи рани. Двоколка з затрималась під сонцем, і хворі почали марити, один Мартеном, а другий Гутою. Чубенко зник у темряві лісу і прихилився на секунду до шиї коня. Відсахнувся назад, став з очаєм, виборюватися з-під тієї зливи марення, що нахлинула на його мозок. Він кричав на канавників і лайв формувальників. Він кликав до печі майстра, сварився з шихтовим двором, перекурював з інженером. Інженер ставав слідчим з французької контррозвідки. Теплий одеський вітер завівав у вухо. Голова гула від реву морських хвиль. На берзі стояла лісникова хата. Чубенко йшов до неї і не міг дійти. Дерево по дереву виростало перед його очима, сповнюючи Чубенка відчаєм. Без лісникової хати не можна випустити з Мартена топлення. І на секунду Чубенко прокинувся і зрозумів, що тиф бере не жартома. Треба відігнати його і вести на Донбас загін. Чубенко бив себе по голові, намагався не стогнати. До нього під'їхав ад'ютант і запропонував стати на ночівлю. Сонце тим часом зайшло, малинові рожеві тремтіли на заході хмари. Захід сонця віщував негоду. Високо над лісом законився Щерблений місяць. Він був кволий і ледве виблискував, а потроху виживтів, набрався жару і став світити, скільки міг, бо вже зайшла ніч, і Чубенків загін став на ночівлю. Серед високого лісу отаборились рештки донбасівського полку. Полк робив свої немудрі і нескладні справи під щербленим місяцем. Непотрібні відстані було поставлено округ сторожу. Кулеметники перечистили кулемети, а стрільці – гвинтівки. Лікар помастив йодом рани. Померлого тифозного поклали на землю осторонь. Він чекав на двох поранених. Що саме доходили, з ними прощалися товариші, обіцяли донести їхні слова до Донбасу, сказати на їхньому заводі і їхнім родинам. Добре вмирали поранені. І завше по тому, як умирає людина, можна сказати, як вона жила. Поранені. Достойно залишили цей світ, збудивши ще дужче бажання перемогти. В очах померлих назавжди відбилося видіння нічного лісу і щербленого потойбічного місяця. Живі поховали мертвих і стали в задумі над могилою.